Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 5 Multe amintiri mai aveam din casa boiroaicelor Nicodin. Aș fi vrut să le uit, însă nu izbuteam. Trenul străbătea câmpuri nesfârșite. Cerul era vânăt mărunt. Vântul vânzolea ploaia peste miriști, peste lanuri de porumb, peste podgorii, peste livezi, peste sate răzlețe. Oamenii dormeau pe dușumeaua vagonului cu genunchi la gură. Unii, prin somn, bolboroseau cuvinte nedeslușite. Soldații de pază, înfășurați în mantale, sfărăiau cu armele sub cap. Ca să mai întreacă urâtul, mă apucai și spărsei cu un pietroi câțiva sâmburi de piersici. După aceea, le rosei miezul dulce amărui între măsele. Diplomatule, știi ceva? M-am gândit la onoare. Ei și? La ce concluzie ai ajuns? Ai putea să-mi spui tu mie ce este aceea onoare? Pisica diplomatule își acoperă scârnăvia cu cenușă. Oamenii de lume își acoperă ticăloșia și minciunile cu onoare. Al dracului, mi se pare că ai găsit formula care se potrivește. Tocmai formula care se potrivește. Am să o popularizez. Mai M-am făcut că nu-l aud. Mă, scaurus, te faci că nu mă auzi? N-am auzit ce întrebi? Mai ai țigări? Mai am. Milosivește-te și întinde-mi una. Milosivește-te de miu și aprinde. Poftim. Dar de ce mi-ai spus, scaurus? Asta înseamnă pe latinește picior strâmb. Ești șchiop, nu? Sunt, dar n-am piciorul strâmb. Nu l-ai. Dar cu timpul o să se strâmbe el. Așa că eu, să știi, de acum înainte am să spun scaurus. Poți să-mi spui cum poftești, dar dacă ai să încerci să-ți cu cumva joc de mine, îți că dovleacul, stârvule. Suntem înțeleși, nu? Pe onoarea mea că suntem înțeleși. Acoperișul vagonului era spart. Vântul se-nteții. Ploaia spori și se îndrăgi. Și roaie de apă începură să curgă peste noi. Trenul se opri într-o gara de câmp. Satul cenușiu se vedea departe, pitulat între arbori. Numai turla ascuțită a bisericii rămăsese neclintită, împungând cu vârful cerul mărunt și vânăt. Soldații nemți se treziră, înjurară și plecară să se aciuieze prin alte vagoane. Ceilalți oameni din vagon plecară și ei și-și căuta post prin gheretele goale ale frânarilor. Rămâsind numai eu cu diplomatul. Noaptea de Catran, care se prăvăli peste întinderile nesfârșite, ne găsi și clănțănind în vagonul ud. Mecanicii se apucară să ciocănească locomotiva. Auzi un glas. S-au stricat. Aici o să stăm mai mult. Nu mai văzui câmpurile. Nici satul nu-l mai văzui. Noaptea că totul, în afară de peronul scund care căpătă puțină însuflețire, Legând câteva felinare cu lumină săracă gălbuie. În sfârșit, vagoanele se ciocniră. Locomotivele pe de scurte supărate. Dezlușii în ușa vagonului un om și apoi îi auzi glasul. Mă, băiete, mă, ăla șchiopul! Recunoscui vocea spelbului. Da, nene, sunt aici. Vino mai aproape. Ud și înghețat de fri cum eram, mătărit de abușele mai aproape de el. Ce este, nene? O șterg. Vrei să vii cu mâine?" Sunt slei de puter și înghețat. Nu face nimic. Mergând o să te mai încălzești." Nu, nene, îți mulțumesc, dar nu merg." Faci rău, băiete. În noaptea asta, vagoanele vor fi trecute pe șlepuri peste Dunăre, la Semendria, în Serbia." Am vorbit aici, în gară, cu una o prin partea locului. În balcani, bântuie tifosul și foametea. O să te prăpădești pe acolo. Nu mă speriai. Cunoșteam tifosul. Într-o iarnă, toți ei noștri zăcuseră palangă. Zăcusem și eu. Cu foametea ce să mai spun? Eram prieten vechi. mi a fi părut rău să mă despart de ea așa tamnesam. Nu, ne nu merg, zău că nu merg. O să te cureți. Nu o să mă curăți. De tifos am zăcut. Nu o să se prindă de mine. Îmi pare rău. N-are de ce să spară pară rău, nene. Atunci? Atunci s-auzind au de bine. Noroc, nene. Noroc și drum bun. Se pierd în ploaie, în vânt și în întuneric. Din colțul lui, diplomatul care trăsese cu urechea mă întrebă. Cine era? Băiatul acela înalt? Da, acela era. Și te-a îndemnat să fugi cu el? Întocmai. Trenul scârții din toate încheieturile și pleca. Ploaia dușmănoasă se ținut după noi. Trupul, trupul omului cere somn. Însă când ești ud, înghețat și nu mai ai nici cum te încălzi, nici unde te întinde, somnul vine, dar delipit nu se prea lipește de tine. Somnului îi place culcușul cald. Dormi, diplomatule? Aș vrea. Și nu poți? Nu. În prima seară când am plecat la drum cu trenul ăsta, te apucase și ne ruga de nimeni să-ți povestești viața. Avei într-adevăr de gând să ne spui adevărul sau planul ei să ne vinzi gogoși? Gogoș. Tăcurăm. Tăcurăm mult timp. Ascultarăm uruitul trenului. Ascultarăm vântul. Ascultarăm ploaia. Trenul se opri lângă Dunăre. Lumini sărace în gară, lumini sărace în port. Vagoanele scărțiră, se ciocniră. Spusei. acum trecem Dunărea. Diplomatul nu mă răspunse. Vagonul plin de apă în care ne aflam început să se legene ușor pe șlepul în jurul căruia plăscăia apa Dunării. Mi se păru că aud prăvălindu-se în apă un sac plin cu pietre. Mi se mai părut că aud și un țipăt care se curmă repede. Vântul înnebunii. închise ușa vagonului. Degeaba o închise Vântul continuă să se vaete. Ploaia continuă să bată. Diplomatul mă chemă lângă el. A prinserăm țigări. Pe când fumam, diplomatul căpătă chef de vorba. Tu, scaurus, m-ai întrebat dacă am omorât om. Te-am întrebat, dar nu mi-ai răspuns. O să încerc să-ți răspund acum. Sunt numai urechi. Acum 18 ani s-a petrecut în București o dramă de care au vorbit pe larg toate ziarele și care a zguduit inimile multora. Dar ce mă apuc să-ți povestesc eu ție? Parcă știu un noi ca tine ce aia apresă. Ai văzut vreodată un ziar? Am văzut. Înainte de a fi aresta, vindeam ziare pe stradă. Cult, băiat, scuză-mă. Drama aceea, ca să spun așa, m-a făcut celebru. Pot spune că de atunci a început adevărata mea viață. Cum adică? Drama era legată de numele meu. Ziarele se ocupau de familia mea și se ocupau și de mine. Câteva mi-au publicat și fotografia. Eram băiat frumos pe vremea aceea și aveam succes nu numai la femei. Dar asta e altă poveste. Poate că o să ți-o spun întreagă, într-o zi. În sfârșit. Ziarele din București, o vară întreagă, au ținut-o mai Gaia. Zeno-Zenon în sus, Zeno-Zenon în jos. Dar cine dracu mai era acest Zeno-Zenon? Eu, cine vrei să fie altul? Chiar eu. Parcă ziceai că te cheamă Temistocle Filodor. Mă cheamă Temistocle Filodor, dar mă cheamă și Zen zeno Păcat diplomatule, îmi plăcea mai mult să te cheme Temis socle Filodor. m a întrebat dacă am omorât om. Direct nu. Până acum încă n-am omorât om. Indirect, da. Și cum ai scăpat de pedeapsă? Legea pedepsește numai omorul direct, omorul făptuit cu mâinile tale. Și cum mă spusei, până acum n-am făptuit încă un asemenea omor. Ți-a fost teamă de pușcărie? Nu. Am și trecut prin pușcărie însă pentru altceva. Pentru că, trebuie să știi, în pușcărie intră omul nu numai pentru omor. Intră și pentru fleacuri. Mulți intră în pușcărie chiar fără nicio vină. Eu am intrat pentru niște mărunțișuri. Și pe cine ai omorât, așa cum îți place să spui indirect? Familia. Mi-am omorât indirect aproape toată familia. Aveai familie mare? Mare, nouă persoane. Tata, Dumnezeu să-i odihnească sufletul, murise după ce avusese grija să-și risipească toată averea la cărți în Chiolhanul cu muier și în voiajuri. Familia rămăsese pe capul meu și pe al lui frate meu, Dic, care acum e mare bogăta și trăiește în Elveția. Gândește-te și tu. Bunicul și bunica, mama și o sora ei, mea, adică, două surori, fete mari și un frățior de nouă ani. Dick avea pe atunci 19 ani. Nu era în stare să aducă un gologan în casă. Stâlp de cluburi și de cafenele. Eu, 22. Rudele bogate mă înrudesc cu toată protipendada Bucureștilor. Odată ce noi am căzut în sărăcie, nici nu s-au mai uitat la noi. Rudele bogate sunt bune când tu însuți ești bogat. Altfel se ferește de tine ca de râie. Cunosc, cunosc. Nai de unde să cunoști scaurus. Mai bine ta și ascultă. Atunci am încercat să intru ca tata în corpul consular. Aveam tot ceea ce se cere. Un nume vechi, cu rezonanță străină, știam să port smocul și fracul, cunoșteam limbi străine mai multe decât mi-ar fi trebuit, dansam ca nimeni altul mazurca, valsul și tangoul, nu eram nici respingător la înfățișare. Acum de, sunt. Atunci însă eram o mândrețe de flăcău. Tocmai apăruserau automobilele. Făceau furori. Am vrut să muncesc cinstit întâia și ultima oară în viața mea, de altfel. Am deschis, cu banii pe care îi luasem, amanetând casa și mobila, o mare reprezentanță de automobile. Nimeni nu mi-a dat concursul. Nimeni n-a cumpărat de la mine o singură mașină. Îl preferau pe Leonida. După scurt timp m-a păscut falimentul. M-am pomenit cu o chiria neplătită, cu mobila sechestrată, dator la frizerie, dator la băcan, dator la fisc, dator la bănci. Cele nouă guri, începând cu a mea, nu voiau să știe de nimic. Cereau zilnic mâncare. Nimeni din familie nu voia să muncească. Nimeni nu era obișnuit să muncească. Surorile, necăutate și necurtate, tângeau și se ofiliau prăbușite în dezolare. M-am sfătuit cu frate dic ce să facem. N-aveam nicio soluție, niciuna. Adică, la drept vorbind, o soluție aveam noi, dar era macabră. Să scăpăm de familie, să rămânem numai noi doi în viață. Singuri, am fi putut să ne descurcăm. Ne-am prefăcut amândoi că suntem deznădăjduiți și le-am propus celorlalți, pentru a nu da rudelor și cunoștințelor noastre spectacolul mizeriei și decăderii, să ne sinucidem împreună toți cu Mangal. Mi-a trebuit câteva zile până să-i conving. Am avut dificultăți, mai ales cu bătrânii care se încăpățânau să se agațe de viață să mai trăiască. Mi-au dat însă o mână de ajutor surorile. Amândouă aveau în firea lor ceva romantic. Ideea sinuciderii în bloc i s-a părut de la început fericită. Vor scrie despre noi ziarele. Negreșit că vor scrie. Atunci, rudele și cunoștințele noastre care nu ne-au ajutat cu bani, vor fi arătate cu degetul și nu vor mai scoate capul în lume de rușine. Vom sfârși odată cu această viață amară și ne vom răzbuna pe lumea rea. Dick a aruncat o vorbă. Voi două ați putea să munciți. Ce-ar fi de exemplu dacă ați învățat croitoria? Noi croitorese, noi să muncim? Prostule, nu merită să muncești, să te dezonorezi într-atât pentru a trăi. Da. A spus Dick. Într-adevăr, nu merită să muncești pentru a trăi. Fiecare membru al familiei mele a scris câte o scrisoare. Apoi și l-au prins cu ace pe piept, au plâns îndelung, s-au sărutat și s-au îmbrățișat cu foc. Am plâns și eu cu dic. Nu-i zbutii să mă stăpânesc, mă râi, lacrimi de crocodil. De circumstanță? I-am sărutat și eu pe dic și i-am și îmbrățișat. Era seara, o seară verde-roșcată de început de vară, o seară pentru care merita să trăiești, dar ei s-au culcat fiecare pe unde au merit într-o singură odaie și surorile mele cu ochii mari au aprins mangalul. Atunci eu și Dic le-am spus că ne ducem să ne împușcăm în cismigiu în văzul lumii ca să fie și mai romantic și mai spectaculos. Au găsit că ideea e excelentă. Am plecat amândoi și plecați am fost. A doua zi, cadavrele au fost descoperite de băcanul din colț. Venise după plata datoriei, sunase, bătuse în ușă și, văzând că nu-i răspunde nimeni, apăsase clanța. Ușa, care nu era încuiată, s-a deschis. Poliția, parchetul, jurnaliștii, ah ce soi de oameni nesuferiți mai sunt și jurnaliștii, și-au băgat nasul în toate intimitățile familiei noastre. Au fost publicate fotografiile bunicilor și ale surorilor, cum arătau înainte de a muri și cum arătau după ce muriseră cu scrisorile prinse pe piept. S-a dat în ziare și textul romantic și nițeluș cam nătâng al scrisorilor. Nici tata care putrezea mai de mult în mormânt n-a fost iertat. I s-a scotocit până la fund trecutul. S-a vorbit până la saturația publicului despre viața lui dezmățată, Îngroșându-se și punându-se coarne până și faptelor lui nevinovate. S-a început în ziare cu titlul care strigau din pagină cu litere de o șchioapă. Tragedia din strada Berzei. S-a trecut la două surori dezolate din lumea bună. S-a ajuns la fostul consul al României din Sudan era un satir. Și apoi a venit rândul meu și al lui Dick să fim făcuți albie de porci. Se ajunsese mult prea departe. De morți puteau să scrie ce pofteau, că morții nu se mai supărau, dar eu și cu fratele meu rămăseserăm vii. Au sărit rudele în sfârșit rușinate. Au intervenit. Pe doi directori de fițuici, care puseseră reporter să se țină scai de noi pentru a ne descrie viața, am fost nevoiți, în disperarea care ne cuprinsese, să amenințăm cu împușcarea. Dar așa cum și prevăzusem, în miezul fiecărui rău se găsește un sâmbure de bine. Stai, diplomatule, că m-a ajuns foamea. Am mai spart câțiva sâmburi de pierți și m-am apucat să le ronțem miezul. Hai, dă drumul mai departe, diplomatule, că îi zici bine." Mă apasă și, uneori, rar de tot, îmi vine să povestesc întâmplarea. povestește Neamurile au ținut sfatul în fel de consiliu de familie și s-au hotărât să-și pună trecerea în joc pentru noi. Am lăsat să se stingă și să se uite totul. La București, oamenii uită repede. Apoi, un decret regal mă trimitea consul la Varna. Alt decret regal îl trimitea pe frate meu Dic, consul în Turcia, la Beirut, în Asia Mică. Ne începeam cariera într-o atmosferă de înduioșare a lumii bune pentru soarta noastră. Strălucite și înzorzonate, cariere diplomatice ni se deschideau pentru viitor frate meu, a ajuns om mai mult decât înstărit. A făptuit cumva vreo tâlhărie în Imperiul Sultanului? N-avea nevoie să o facă. La Istanbul, unde venise să se prezinte noului nostru ministru plenit potențiar, un prinț Suțo cu care ne-a a cunoscut o braziliancă regina Caferii din America de Sud. Nițeluș veștedă și lăsată, brazilianca l-a plăcut pe fratele meu. S-a căsătorit frate meu cu ea. Milionar, scăldându-se cu mâinile în aur, a ocolit pământul ca să-l cunoască. Războiul l-a prins la Paris. S-a retras și așteaptă sfârșitul, ca toată lumea bogată de altfel, în Elveția. Și cu diplomatul, ce s-a întâmplat mai departe? Roadeți sâmburii de piersică și ascultă. Ascult, nu vezi că ascult, stârvule? De la Varna am fost mutat tocmai în nord la Upsala, și în urma unei întâmplări urâte în care eram mai mult victimă decât părtaș, un joc nenorocit de cărți în care pare să s-au folosit cărți măsluite, am fost aruncat din nou în această viermăra pitorească a Balcanilor la Bitolia. Acolo, băiatule, a și început rostogolirea mea. Îl voi blestema cât voi trăi pe Talat. E vorba chiar de Talaat Bey? Da atunci însă Talaat nu era decât un funcționar oarecare la poșta turcească din Bitoria. Acum mă rog, a parvenit, își spune Talat Bey și e ministru atotputernic, iar unii zic că ar fi chiar mâna dreaptă a lui Enver Pașa, stăpânul turcii junilor turci. Alunecarea mea a început din patima pe care prietenul meu Talaat, cu care bătea în cafenelele, o avea pentru legănarea vagonului încetă brusc. Dunărea bătea șlepul numai dintr-o parte. Auzii năvălin pe șlep frânar și alți oameni ai căilor ferate. Ciocănire pe undeva pe sub roți. Se pare că am ajuns la mal. Am ajuns. Mă ducei și deschisei ușa vagonului. Urgea ploii își continua înăprasnicai reversare. Dincolo, peste Dunăre, în portul pe care îl răm puțin mai înainte, Licăreau prin zmoala nopții mărunte lumini. Alte lumini se clătinau pe Dunăre. Ne-au tras vagonul pe o linie în port. Cu toate că eram și înghețați, ostenela ne la biruit și am adormit. Urechile mele rămăseseră însă dintr-o veche obișnuință tot treze. Așa că știu tot ceea ce se petrece în jurul meu. Spre ziua, ploaia contenii, Vântul se potoli, însă, lumina care vestea începutul zilei era vânătă. Nori pântecoși lunecau încet pe deasupra Dunării și a portului sărac și murdar în care ajunseserăm. Trenul nostru, acum iarăși întregit, vagon lângă vagon, ar fi trebuit să plece numai decât către sud, unde armatele germane, bulgare și austro-ungare din tranșie așteptau carne proaspătă. Însă locomotivele rămăseseră dincolo de apă și aci, cu toată săruința lui neamț, care arătase la comandamentul militar al portului ordinele și actele lui, nu se găseau așa la repezeală cum cerea el alte locomotive. Abia când i-am văzut pe ceilalți oameni adunați la ușa vagonului ce ochi fac, mi-am dat seama că aveam mâinile și fața, flanela și pantalonii pe care îi purtam plin de sânge. Peste noapte, ca să mă mai ferez de ploaie și să mai alung frigul, Luasem de pe sârmele de sus câteva piei de oaie și încercasem să mă acopăr cu ele. Ploaia muiase sângele și astfel mă mânjisem. Arătam de parcă mă tăvălisem beat într-o băltoacă roșie. Nemții ne-au adus pâine, marmeladă și zeama neagră fierbinte cu care începuserăm să ne învățăm. Nu știu ce le-a venit, poate că era vreo la mijloc, că ne-au și numărat. Din cârdul nostru lipseau doi. Spelbul și fostul patron al frizeriei din Tei, care se nise cu siteavul. despelb Spelb știam că fugise. Mă întrebai însă ce s-o fi întâmplat cu numitul Noe Dodu. Aceluia nici vorbă să-i arz de fugă. Nu era chiar timpul cel mai potrivit să pe careva. Așa că o lăsai și eu, cum de altfel o lăsa și nemții, încurcată. Fură-n după ce în fulecară porțile să adăpăm moile și să le dăm hrană." Apoi fel vebalul ne strânse în cerc și ne spuse prin tălmaci. Băgați de seamă. Acum ne aflăm în Serbia și aici, din pricin locale, domnește starea de război. Oricare dintre voi va fi prins că încearcă să fugă, va fi împușcat fără nicio judecată. Ați înțeles voi bine ce v-am spus, Valah Murdare." Am înțeles." îi răspunserăm cu toți într-un glas. Siteavul adăugă. Niciunul dintre noi n-are de gând să fugă, domnule Felwebel. Dar v-am rugat să ne dați puțin săpun ca să ne spălăm și să nu mai fim murdari. Că valah, orice s-ar întâmpla cu noi, tot valah rămânem. N-avem săpun. Păcat că n-aveți, spuse Siteavul. În ordine, în ordine. Și acum ca să vă dau o dovadă de încredere și ca să vă arăt că și eu sunt om, deși v-am înjurat și o să vă mai înjur, vă îngădui ca însoțiți de domnul veterinar să vă plimbați prin oraș. Ar fi păcat să nu vedeți orașul și mai ales să nu luați cunoștință de frumusețile lui. La ora 4 după masă să fiți la vagon. Ați înțeles? Am înțeles. Poate până atunci facem rost de locomotive și plecăm chiar seară mai departe. Mă de grup și mă depărtai câțiva pași de vagon. Privid Dunarea. Ploaia care ținuse toată noaptea, tulburase apa și mai mult. Îmi spălai mâinile și obrajii de sânge. Strailor nu aveam ce să le fac. Le lăsai așa cum erau. Dar fi fost măcar soare. Soarele însă, ascuns dincolo de nori întunecați și groși, rămânea de rușine parcă, ascuns să nu vadă ceea ce se înfățișau ochilor noștri, care și până atunci văzuseră destule. Lăsărăm cetatea semendriei, cu ziduri și turnuri înalte și roșii în stânga noastră și pătrunserem în oraș. Jerpelitul și jalnicul nostru cârd părea, alături de băștinașii pe care îi întâlneam, îmbrăcat boierește uliți înguste, pavate cine știe când cu bolovan, poate pe vremea stăpânirii turcești, case mărunte, căzute parcă pe brânci, acoperite cu olane negrite de timp, pe care mușchiul se prinsese și putrezise. Deasupra acestor acoperișuri ale caselor, cu obloanele trase, se ridica aici tur la rotunda unei biserici scunde, ceva mai departe, minaretul subțire și alb al unei geamii turcești. Căutarăm și găsirăm strada principală. În fața dugenelor, cele mai multe erau zăvorute, se afla câte o masă de lemn pe care era înșiruită toată marfa negustorului bătrân. Cechii cu limbă grosolană de fier și plăsele de lemn, sticle de lampă sparte, lipite cu hârtie de jurnal, potcoave de ghete tocite de prea mult purtat, cuie vechi, strâmbe și ruginite... Ciorap rupți de lână și cârpiți cu petice mari, colorate, de postav, curele de încins mijlocul, alcătuite din bucăți vechi cu sute una de alta, fesuri sârbești, soioase, tocite și găurite. Pe una din aceste mese, găsit de vânzare, minunea în minunilor tale, Doamne, o pereche de ghete vechi care tocmai mi s-ar fi potrivit și care nici nu prea erau așa rău cârpite. I-am făcut semnă, negustorului că vreau să închei târg. Era un bătrân mărunt, dar se ținea drept cu musăți groase, căzute pe gură, osos și cu ochi mari albaștri. Dar de ce nu vorbești, mai? Ești mut? Nu sunt mut. Ceilalți se tot duceau înainte. Cum doi, trei dintre ei întoarseră capul să vadă de ce am rămas în urmă, le-am strigat că am ceva de cumpărat și că o să ajung numai decât. Știți românește, domnule Negustor? Cum să nu știu. Pe aici mulți vorbim românește. Înainte de război am umbla pe la voi prin țară cu munca. Și mai sunt și pe aici români care trăiesc printre noi din vechime. Cât îmi cer pe ghetele astea, domnule Negustor? Ca să știu că să-și cer, ar trebui să știu întâi ce fel de bani ai tu la tine, mă românule. Ban românești. Hârtie? Nu-mi trebuie. Nu merge la noi." Am argint, lei de argint. scoate să-i văd. Scoși punga de unde o păstram și arătai unul. Mi-e să-l pipăie. Îl pipăind de lung, îi încercă marginile cu dinții pe care și-i păstrase întregi, apoi se aplecă și sună de câteva ori moneda, trântind o de bolovanii uzi ai trotuarului. Sunt bani buni, banii tăi măr, românule. Argint curat. Merg, facem târgul. Ei, cu cât îmi dai rupturile? Rupturile? Ghetele vrei să spui? Da, ghetele. Zece lei ca asta, E mult, domnule negustor. Nu e mult, mă, românule. Altele, oricât ai căuta în semendria noastră, n-ai să mai găsești. Trăim. Trăim în mare lipsă cât vom mai trăi. Văd. Dacă ai destui bani și le vrei, ți le vând cu 8 lei. Lasă-mi le cu șase. Îmi fuse milă de sărăcia lui, dar îmi dădui socoteala că prețul pe care mi-l cere e mare față de ceea ce ar putea câștiga de la altul. Îmi fuse însă și mai multă milă de mine. Pielea e mai aproape de trup decât cămașa, iar carnea e mai aproape de os decât pielea. Mă că stau la îndoială și se temu, pe bună dreptate, că să nu plec fără să facem alesverișul. Scoate șapte lei și ale, Sunt la mare strâmbtoare, altfel nu le-aș vinde nici pe aur. Nu înțeles să-i ce vrea să spună, dar dacă m-aș mai fi tocmit, mi s-ar fi făcut greață de mine. Îi numărai șapte lei în palmă și în hățai ghetele. Picioarele mi erau ude și pline de noroi. Arsurile mă usurau grozav. Vrei să încalți ghetele chiar acum? Aș vrea, domnule negustor. Văd că n-ai văd că n-ai nicio biele, mă românule. N-am de niciunile. Am plecat la drum pe nepusă masă. Bătrânul scoase din buzunarul hăinuței lui două petice mari de pânză, albă și groasă, aspră de cânepă. Zise. Ciorapi n-am nicio, dar aș putea să zvând vând obielele astea ieftin. Doi lei pentru amândouă. În fuseele lehamite să mă mai tocmesc. Le cumpărai și mă așezai pe marginea trotuarului. Îîntersi picioarele cu batista pe care o aveam la mine, apoi le înfășurai cu grijă în obiele și mă încălțai. Îmi veneau cam largi ghetele, însă asta nu mă supăra. Mai rău ar fi fost dacă m-ar fi strâns. Să le păstrănătos, mă rămânule. Au fost ale băiatului meu. Atunci, de ce mi le-ai vândut? Ei cumpăra lui altele mai bune? Parcă spunei că altele mai bune nu se găsesc în toată semendria. Numai pe astea le avea. Acum nu-i mai trebuie. S-a hotărât să omble de scurs tocmai acum când se apropie iarna? Acolo unde stă, poate să stea și de L-au împușcat nemții acum o săptămână. De ce l-au împușcat? L-au prins. Pe toți cei care n-au mai putut să se retragă cu armatele noastre spre miază zi îi caută. Și dacă îi prind, îi împușcă, îi spânzură. Într-un fel sau altul, le fac de petrecanie. Se tem să nu ridice armele împotriva lor. Dar câți ne avea băiatul dumitale? 15. Aici e mult mai rău chiar decât la voi. Aici nemții se poartă ca niște sălbatici. Curge mereu sânge. O să vezi tu mă românule, mult o să vezi dacă ai să mai rămâi pe aici.